«У даному разі – щаслива випадковість». Машина рвонула і покотила до городищ. Перший, наче б на уздогінній, кинув недопалок, зітхнув, випростався. Обличчя стало значуще, навіть набурмосане. «Сів ба на носі, а я день, вважай, згаяв. Коли ж перебудовуватися?» Місто атомних енергетиків, молоде, зодалік навіть романтичне, наче не запустило свого коріння в цю землю, а летить над нею. Високі старі сосни стримлять над будинками як щогли. пни вітрила, і місто, що стоїть на березі річки, легко попливе по хвилях. Можливо, ще й не позначене на усіх картах. Таке воно юне. Його жителі не засмикані ремонтами квартири будинків. Весь будівничий азарт іде на нові висотні помешкання. На упорядкування дворів, майданчиків для відпочинку. Жителі його лише знайомляться між собою. Місто ще не має своїх традицій. Свого неповторного житейського укладу бо і звичай її сюди привезли з окільних сіл районів. Як речі, чимось милі твоїй душі, але архаїчні, немодні, отож тільки для власного безсторонніх очей користування. Місто це існує лише тому, що отам неподалік від нього у бетонованих гамівних сорочках шалено готять чотири атомні реактори кожен із яких щогодини упорскує в енергосистему країни мільйон кіловат-годин. Енергія ця справді украй дешева. Реактори тихо сопуть в бетонних скринях, не чадячи, не пожираючи вугілля чи нафти. Атомна станція чиста і навіть по-своєму красива, наче й немає її поблизу. Переступивши поріг у весь персонал, переодягається у білі комбінезони, білі черевики, білі очіпки, білі рукавички. Та лікарі так не переодягаються, ідучи до хворих у палату. На станції люди швидко доскакують високих посад. Бо тут раніше йдуть на пенсію, майже як танцюристи. Замолоду, коли ще житті житті, не косуючи оком на задні колеса. Звільняються посади. Станція на доброму рахунку і в Міністерстві енергетики, і в державі. Жене свої кіловати, що сили. Жене майже без передиху. Начальник будівельного підрозділу вже поблизкує золотою зіркою і республіканським депутатським значком. Подейкують, що він навіть затирає причавлює своїм авторитетом самого директора станції, у якого такі відзнаки ще десь попереду. Та коли справи йтимуть саме отак, матиме і він. Цьому молодому місту найбільше пасує літо, коли його вікна і двері настіж, коли його заливає отчий душ на зелень, коли щедро віддаються його жителям велика річка, грибні ягідні ліси, Звідси одна сім'я навіть поміняла свою квартиру на Ленінградську, без доплати, тільки на одну кімнатину менше. Місто безоглядно занаджує до себе молодість сіл прилеглих районів. От того природно село відчутно занеділи, деякі стали неперспективними. Але щогодини місто дає в енергосистему – чотири мільйони кВт. Не жарти. Правда, розплачується за це знову ж таки село. Хоч у місті кульк літа, однак і ця рання весна, квітень, що непомітно перекотиться у травень, теж пора прекрасна. Так уже облесно вилизує його проспекти і мікрорайони квітневе сонечко, що місто аж роззімліло від цієї, хай і давно очікуваної благодаті. В одному з його дворів граються у класи діти, стрибаючи на одній нозі по теплому асфальті, вимитому двірничкою одаркою, яку привіз сюди з села дядько Степан, бо дружина його померла, залишивши хлопчика і дівчинку без мами. Привіз, щоб тітка Дарка стала мамою Русланові і Ліді. З досвідку працює в дворі прибиральницею. Он вона сидить на вишуганій, ще не пофарбованій до травневих свят лавчині, біля входу в будинок. Одарка вродлива, але вродиться тиха і спершу не показна зовсім. Треба з Даркою поговорити, окремо роздивитися її очі з якоюсь рухливою прозеленню і теплими іскорками. Її м'яко викочені губи, Рівне, завжди трішки зволожене від хвилювання чоло. Отоді лише зрозумієш, вродлива. Зараз погляд її покірний, наче б винувати перед кожним, хто виходить з будинку чи заходить до нього. Сорок літ їй ще немає, але сама вона вважає, що вже їде з торгу. Спродалася, що вже тітка, хоч своїх дітей і не народжувала. Йде з магазину бабуся з сіткою картоплі, сусідка, яка живе над ними. Не з'явився, дарочко. Буде. Зараз прийде Степан. Затримався, либонь, на роботі, не журіться. Мені, дарочку, байдуже, а от ти поневіряєшся, за що до міста тебе забрав. А яка б дурна пішла на двоє чужих дітей? Та ще й за п'яничку. Не одну просив за милу душу, навіть приводив зотри, але не втрималася жодна. Приїде він, тітко Марино, бо знає тато мій помер учора. Вискочив у Степан замок дружку вставити у двері. Зараз буде. Агій ставити замок, розчавлять пляшку. Тоді годинник у них зупиниться. Язик меле час. То прийняли сухий закон у місті. І не п'яничка він у мене. А так? Не без того. Іноді. жіночих рук на похорні треба. Мама сама не впореться, А я сиджу оздечки як бареня. Встидно без діла чипіти. Бабуся прокашлялася, безнадійно махнула рукою і пошургала розтоптаними суконними бурками до будинку.